Шестото знамение проглеждане на сляпо родение. В началото на девета глава е описано шестото знамение за сляпо родения човек. И като заминаваше, видя един сляпо роден човек и учениците му го попитаха, казвайки: Учителю, поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп? Исус отговори: нито поради Негов грях, нито на родителите Му, но за да се явят над Него Божиите дела. Ние трябва да правим делата на този, който ни е пратил докле е ден. Иде нощ, когато никой не може да работи. Докато съм в света, светлина съм на света. И като рече това, направи кал от плюнката си и намаза с калта очите му и рече Иди и се уми в капалнята Силоам, което значи Пратен И тъй той отиде уми се и дойде прогледнал А беше събота когато Исус направи калта и му отвори очите В тези няколко стиха ни е разказано шестото знамение което е шестата стъпка в света на човешкото развитие. На първо място това е един исторически факт. На второ място това е един мистичен факт, който става в пътя на развитието на душата. Развитието на душата идва един момент, когато тя прониква в духовния свят, но е така да се каже сляпа още и я среща Христос, който й отваря очите – това е вече съзнателно проглеждане на човека в духовния свят. На трето място с това е даден подтик на всички човешки души да могат да прогледнат. По този повод Учителят казва Предполага се, че до времето на Христа съзнанието на човечеството е било затворено, сляпо, но от момента, в който Христос помаза очите на слепия, Съзнанието на всички хора по лицето на земята се отвори, т.е. пробуди се и те прогледнаха. Очите на всички хора са помазани, за да разбират това, което им се говори. Въпросът на учениците Поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп, показва, че учениците, както и Христос, Съпознавали и признавали учението за прераждането, а оттам и съществуването на душата, преди раждането на тялото. А също съпознавали и учението за наследствеността. От отговора на Христа, че нито поради Негови грехове, нито на родителите Му, но за да се явят, на него делата Божии ни показва, че Той е един сляп, който е предопределен да се роди сляп, за да го срещне Христос и да се проявят делата Божии. Това ни навежда на мисълта, че човек се ражда сляп в света, в духовно отношение и само срещата с Христос може да му отвори очите. Това ни показва също, че имаме един сляп, който е влязъл в пътя на окултното обучение и още не е прогледнал в духовния свят. Отварянето на духовните очи, това значи да се явят на него делата Божии. Това се потвърждава от по-нататъчната мисъл на Христа. Ние трябва да правим делата на този, който ни е пратил, докле е ден, защото иде нощ, когато никой не може да работи. Значи, тук става въпрос за една духовна работа, която се работи докато е духовен ден, а този ден е обусловен от духовната светлина, която е Христос, защото Той казва «Докато съм в света, светлина съм на света». Понеже физическото е сянка, отражение на духовното а реалността е в духовното, той роденият сляп е сянка на духовно слепия човек, каквито са всички хора. И Христос, изцелявайки този сляп, прави всички хора, които работят върху себе си, да прогледнат в духовния свят. Това се потвърждава и от думите казани в 39 стих. И Исус рече, «За съдба дойдох аз на този свят, за да виждат не виждащите, да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. В 10 глава се развива идеята за добрия пастир и за вратата на кошарата на овцете. В 7 стих е казано, тогас Исус пак рече, истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. И в 9 стих пак повтаря, аз съм вратата през мене, ако влезе някой, ще бъде спасен, ще влезе и ще излезе, и Паша ще намери. И после казва, аз дойдох да им дам живот и да го имат преизобилно. Тази мисъл е много дълбока и ни показва, че само чрез Христа, само с Неговата помощ, ние може да намерим онези благоприятни условия, които са необходими за нашето развитие. Той сам не създава тези условия. Чрез него ние можем да придобием вечния живот, който е целта на нашето съществуване. И затова той казва: Аз дойдох да им дам живот и да го имат преизобилно. Той е онзи, чрез когото, когато влезем в духовния свят, той ще ни се разкрие в своята красота и величие. Той е, който организира нашия душевен живот. Затова той казва още Който влезе през мене, спасен ще бъде и паша ще намери. Защото човек може да проникне в духовния свят и живот без Христа, т.е. да прескочи през оградата, а не да влезе през вратата. Тогава духовният свят ще му се разкрие в съвсем друга светлина, тогава той ще срещне онези, за които Христос казва Всички, които са дошли преди мене, са кратци разбойници. Това са тъмните духове, които водят човека по крив път. И затова това, по-нататък Христос казва Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите ме познават. Това значи аз съм духовният ръководител който може да ви изведе на спасителния бряг и по-нататък казва И други овце имам, които не са от този двор и тях трябва да поведа и ще чуят гласа ми и ще стане едно стадо, един пастир Той е Онзи, истинският учител който води учениците в пътя на божествената любов и мъдрост и за това казва още Аз съм пътят, истината и животът Овцете от другата кошара, това са хората от другите планети. Това са нези хора, които живеят в духовния свят и не са минали през въплащение. Ще събере тези, които се развиват на земята и онези, които вървят по друг път на развитие и ще образуват цялото човечество, което познава гласа му.